Så det Så Vi igång då. Då fjölar vi igång den här snabba kära. <laughs> det är vi tjatar om det nu hela tiden med alla våra vaktmästare som vi är nötta i. Ja. <laughs> ja, ni har ju jobbat som vaktmästare ganska länge. Vi har ju ett eget språk kan man säga. Det har kommit in i det här arbetar, vad heter det? Arbetarspråket eller vadå? Ja, precis. Ja, det är det, det, är... det, fjölar. det är det är skärva. Det fjälar det är skärva. Ska jag? Släng du in den där fjölarkäran i lastarkäran? Så fjölar man nu väg? Så fjölar man nu väg bara. Det är det... att ha en slängmentalitet. Det ska inte vara för noga någonting. Utan man får bara fjöla in grej lite här och var. Det blir bra. Ja. ja. Det, är liksom, det, är, det kvittar ifall det är lite smuts i fogarna så att säga. Ja, ja, ja. Det, liksom, det ska inte vara så jävla pedaltigt. Det ska ]igt. vara lite smutsigt i frågorna. Det måste vara lite skitigt och fult. Annars, annars är det liksom inte vettigt längre. Nej, annars kan, man inte, annars kan man liksom inte fjöla iväg. Nej, precis. Kärra ska ju vara fulla med massa... Alltså Sparad, sparade grejer som ligger där liksom bara. Sparad skit Ska ligga där bara. Alltså, alltså, alltså, alltså ska man gå lite som, som att man är en chackpundare också Ja alltså man har ju den största last, Den största den största Lätt lastbilen som finns Men det ska inte gå att lasta in någonting knappt, För det ska ligga en massa sparade saker där bara Som, som samlar damm typ Så att du ska inte få plats med ett bord där inne det alltså är längst in ligger köttråns i ett inträcksru. Du har gått ut där så ligger man sånt typ brädor och jammar jammar lådor och sådär och skräpa ner det där. Ja, precis. I huvudet på William. Med William, Vincent och Kim. Hallå, eh och välkommen till I huvudet på William Nyang. Den här podcasten vars idé, jag antar då helt enkelt att vi ska gå igenom mina tankar då, som är typens, som en Pandorasbox, kom jag på nu, precis. Ja, precis. Det är ju lite som en pandoras box och till, till, till min hjälp har jag då mina två arkeologistudenter slash vänner då, Vincent och Kiv. Hallå, då. Hallå. hallå. Hallå, hallå. Idag var ni lite snabbare på att säga hej. Oj, det var, lämna stort oj, oj, oj, oj. Efter vi sagt det. Oj, oj, oj. Jag kände att jag, jag, jag var tvungen. Jag var att, också tvungen. Det kan jag inte säga. Nej, nej. Det, nu när du sa att jag var snabb, du var tvungna att lämna det som hårdigt. Ja. Och jag bara förstöra hela rytmen. Totalt. Fy fan. Det är lite som jazzmusiker när vi spelar in podcasten. Det är lite. Det måste komma ut oväntade saker. Ja, och sen ska du hålla på på typ 28 minuter. Och bara så här, hålla på en, en och samma låt som, och den bara fortsätter. Man vet inte när det liksom går över till en ny låt. För att det är bara det man håller på. Det gäller att vara svårläst här i livet. Exakt. Hur är, hur är fan i läget om er då? Ja, ja det, är, det är ska de vara. Ska det ska de vara. Det ska Ja vara. För våra kära lyssnare så ska jag ju då meddela då för att kl klargöra några saker att Vincent och Kif har jobbat eh, tillsammans i sommar eh, som eh, vaktmästare helt enkelt. Oh, vi har eh, fjällat lite möbler och eh, målat golv och sånt där. Riktiga arbetarkader har vi varit. Och du har jobbat som kanin på Liseberg <laughs> Nej, det har jag <laughs> inte gjort. <laughs> Vincent länder den gången att du var kanin på, eller något sånt där och då, då, då fick du bara vara kanin. Liksom. Ja. <laughs> Nej, är jag... Jag, jag är inte kanin på Liseberg. Vad är du då? Min farsa tyckte att du skulle pass, borde passa som polisbärskanin förresten. Jag glömde okay. säga det till dig. Ja, oh, det glädjer mig. Vad <laughs> du? Här? Ja, jag vet inte. Är du kaninens assistent vilda? Nej, nej, jag är inte heller jag Det är ju ändå sämre. Man är bara kaninens assistent. Alltså, det, är, det är de som, det är de som, vad Det är, de som, det är de som pratar med sina. Det är inte kaninerna. De får inte prata. Fan, nej. Det är sant. Ja, Va? så kaninen har alltså en assistent, eller? Ja, ja. riktigt? Ja, ja. Ja, ja. okej. Okay. de brukar vara två, typ. Alltså, det beror ju på hur många kaniner som är ute i parken. och så Men inte. de är inte inne i dräkten, alltså utan de går utanför och hjälper till bara. Alltså, assistenterna är, ju... Nej, assistenterna är inte inne i dräkten tillsammans med, kan... <laughs> med kaninen, eller? <laughs> Nej, det är de inte. De är inte, de är inte i dräkten överhuvudtaget. De har någon slags ovärklig kanin som ser ut, den har en hästkropp typ. Så kan du, kan du klämma in två assistenter bakom och så är det bara ett kanin, ja. kanin längst medan typ. Eller en jättestor svans som <laughs> det kryper liksom assistenter i svansen typ. Ja precis, det är som liksom ett orm nästan, ja. svansen bakom. Nej utan de är, de är helt vanliga människor. Eh, vanliga de är civilklädda alltså. Ja, exakt. Ja, det är väl gott, det var ett tag som vi gjorde det här, för att det har varit så jävla, vi är så jävla bra på att inte få till det på något sätt. Vi är så jävla tråkiga, det är därför. Nej, jag tror inte vi är tråkiga, jag tror vi bara att vi, Nej. det är sommar, det är sommar, jag klagar, vi skiljer på det. För det har varit en underbar sommar och man vill ju bara vara ute hela tiden. Ja, men det är okej jag har lite sommarlåv. Är... Alltså egentligen är det kanske inte där för folk vi lyssnar på podcast i alla fall. Men... Kan du inte berätta när vi träffade en gammal klasskompis? Med tanke på att det är så kan du inte berätta det nu? Pratar du med mig nu? Ja, vi träffade en gammal klasskompis berätta. för några veckor sedan på en restaurang. Det minns du väl? Och du... Eh... Till dig, menar du? Ja, men berätta. Jag vill höra. Nej, för jag vet inte vad du pratar om. Jag, det det vi satt och käkade och sen satt en gammal klasskompis på bordet bredvid. Ja, ja, ja, ja till båda oss, ja. Ja. Men, ja. Och sen, jo. Vi sitter, vi hade vi har ju våra vi gick ju på den, den här skolan vi jobbar på gick ju vi på på gymnasiet. Och nu är det ju fyra, fem år, sedan, fem år sedan vi slutade gå på den skolan. Och så skämtade jag lite med den här klasskompisen att ja vi går fortfarande kvar, de har ju Börjat med skoluniform nu då, sa lite skämtsamt. För det var ju uppenbart, vi hade ju snickarbyxor och t-shirt på oss typ. <laughs> eh, liksom, eh, men men t-shirten stod, det, ju, eh, det här ju vårt gymnasie på. då eh, och, och han bara, seriöst? <laughs> så, <laughs> för, alltså, då går ja, vi även vi, liksom till. Ja, vi, vi fick gå oss, tillbaka, och ja, vi, har, vi har läxor över sommaren. Seriöst. <laughs> och han trodde seriöst att... Ni fortfarande gick i skolan Alltså på gymnasienivå Alltså det är ju här att det enda det blir Är ju att han tror Det allra allra sämsta om oss Det är det enda det betyder så det är inte svårt att blivit Det en sån grej Ja men så blev det inte. Han Han fick sin mat och sen Kollade han bort lite och sen pratade vi inte mer Okej Men väldigt Väldigt socialt retarderat Av honom var ju hela grejen bara Det var det vi jag gillar jo. verkligen också att han bara köpte det också. På to totalt bara, okej okay, ja men ni, ja, och ni går väl fortfarande i skolan då. Typ. Ja när man tänkte ju att det var det, det var ju, det, det är ju möjligt. Det, är legit, nej, det kanske de gör då. Det kanske de gör ändå, då går man på, på gymnasiet fem år senare. Ja alltså. och nu har de fått de eleverna på den här it-linjen att ha på sig snickabyxor. Skolan i form, det var underligt. Ja, ah, eller så är det eller så har han inte den snubben. Alla hästar hästtagen heller. Nej, nej precis. Han, han, jag tror att han har lite han saknar lite liksom i sociala skills departementet Så att säga så att när det blir en sådan här situation så säger han bara något Hans hjärna fungerar som en skal. Nej, okej, okay, bara. Ja, om jag köper det, ja, det är inget. seriöst. <laughs> Oh. <laughs> ja det är alltid riktigt roligt att träffa på eh, typ klasskompisar eller alltså inte klasskompisar men sådana som gick i sin klass som man inte riktigt var kompisar med alltså som man alltid tyckte typ var allmänt jävligt jobbiga människor typ och sen så så, så guttade jag mig lite åt än att det går lite dåligt för dem. Inte det? Att det gått, ja, fast inte, inte för att det har gått speciellt bra för mig. Det påser jag inte att det har gjort. Men det, det, jag menar, när, man så här, när man gick ju i, i den klassen liksom, så var man liksom inte liksom den här... Eh, Okej, okay, social var man kanske. Då, men man, man, var, man, fick inte, man var inte den som fick brudarna. Typ, om man så på Ja, du har ju till och med blivit avskedad för att du var social. För social så att... Exakt, jag har lyckats till och med bli avskedad eh, för, vad, för social. Det är fan helt otroligt att man lyckas med det här. Uh, matvaruhandeln var inte min grej det. Ja. Så vi kör samma Kassan är mataffär. Ja uh, uh, nej, ja uh, uh, jag skulle jag skulle uh, jobba med det förr eller senare liksom. Uh, men jag jag fick sparken för att jag var för bara den här människan han pratat mycket. Ja, typ. Det kändes kassan, ju lite illa. som att Ja, uh, det jag tyckte att ändå skötte mitt jobb rätt bra men uh, men nej, nej, jag fick kicken. Uh, vilket var, det var första gången jag blev sparkad faktiskt så det kändes ju ändå lite sådär, men så, så insåg jag att han var en bara idiot så att det är skitsamma liksom Men vi sparkade dem alla killar i den uh, mataffären och och behövde ja. alla tjejer, så var det väl Ja egentligen. precis, det märkte man ju sen senare sen för att han, alltså han var ju, vad ska man säga, 35 ish liksom Eh, och så alla killar fick ju gå i slutändan Och så ja. var bara brudarna kvar liksom. ja. så man, Det fanns ju en viss liksom, tendens där som man såg då, eh, Vilket jag tyckte var ganska roligt i slutändan då. Eh, och sen fick jag ju höra en massa andra rykter uh, Av de brudarna där, Om hur de hade blivit dåligt behandlade och sånt och hade sagt Det är väldigt och seriöst av honom Vad sa du? Det är väldigt seriöst av honom och hon, Liksom de, de, de lite Be, här, ja, ja, jag behåller alla tjejer för att, ja, det är liksom, eller I can, I can, I can, det är harem, <laughs> harem. Coops, ha Coops en butik liksom. Exakt. Ja, det, är det är väldigt vanligt känner jag ändå, det måste väl känns så spontant som att det är vanligare att sätta på kvinnliga kassörskor men det kanske bara... Nej bara men det stämmer, så det så säljer väl bättre? Det säljer väl det helt enkelt bättre eh, att ha brudar i, kassa, i kassan än män Men jag tycker det är en väldigt dålig, eh, dålig eh, idé från, från första början. Liksom. Det är nog in i Ja. Mm. Varför det? Nej men alltså det är väl mest bara för att det är så alltså, det, det är försäljnings... Knep såklart, uh, för att man anser väl att kvinnor... Uh, i, man säga, vill slänga i kvinnor. den där extra-jappen liksom. Bara för att Exakt. imponera. Exakt. Ja, man har lite Precis. <laughs> Jag kan ta den där med. Man drar den här, man bara sveper handen längs med tuggen med hyllan och låter allting ramla ner för att man <laughs> ja ja Jag tar det här, för fan. Är du, är du säker på att du ska ha Alvedon? Nej, jag, jag tar den med dosa krona nej jag menar eh, grovsnus för den är dyrare typ. Ja men det kulare är coolare att bara att ta ut ett C eller typ bara ta ett sigpaket och börja röka framför den. på här. Är. Sen, <laughs> ja. är det är också ja. Fy fan vad sexigt. Du checkar, du får inte röka här inne. är äh, okej okay, babe. Och så går det iväg. <laughs> då har du då har du gjort ett bra ett bra Exakt hon, vill, hon kommer ju bara mm. supta efter dig för alltid. Ja man vet ju det. Vilket fall. Jo, en sak som jag stört mig på så jävla mycket de senaste månaderna. Men nu måste jag få ur med det. För att jag, Men nu får jag... du sammanfatta det kort här. Får du göra. Om du... För jag, ja, okay, jag, Det börjar okay. vankas. Om du, om du har stört dig på det de senaste månaderna, då kan det bli en lång, ett lång, en lång utläggning här nu. Så att Nej, nu får du, det är, nu får du ta det kort. Det, det är en enda jävla mening. Jag stör mig på Frankrike och deras jävla språk. Okej. Okay. var det med månader det jag förstår inte. Nej men för det började Det började ju redan ja, Maj, Eurovision Song Contest Och sen så har det bara eskalerat Och nu när jag såg OS-invigningen här Med eh, OS-invigningen För några dagar sedan då och eh, såg att De typ var tvungna att Säga det på franska också då, då började jag lacka totalt Jag vet inte riktigt varför men jag bara blir Så jävla störd på På Mentaliteten på något sätt att de inte åker där sig engelska eller något sådär. Ja, men typ. Alltså det är, det är totalt lack of liksom... Eh, engagemang till att försöka förstå andra människor känns det på något sätt. Det är som att de går runt i sin lilla bubbla typ. Ja, ja men då? Vi... vi med på tid så pratade alla franska. Och, det är lite eh, samma med spanjorerna också. Men um, jag bodde ju med en fransman ett tag. Och det uh, stämmer delvis in på dem också. Men det enda... Det enda ordet som... Uh, han lyckades uh, snappa upp från svenska han var intravenöst. Oj, det var ju väldigt. Bara, ja, Vad ni med det? Då? Det är ni det samma på franska. Vad fan hade mm. ni med då? Jaha, det vet jag aldrig. <laughs> Nej. Vi kan aldrig inte. Det var ingen heroin då. Det var ingen heroin. Men alltså det Förlåt, men alltså det det, det stämmer på att det är så här att det känns som att de kommer aldrig lära sig det engelska språket eller kommunicera med världen ens för att de hela tiden konstant måste stå där och eh, typ det visar stor kuk som vi pratade om i förra podden att liksom nej men vadå vi ska vi ska ha på stora evenemang och sådana grejer som är världsliga så ska vi ha en jävla person som ska översätta allt på franska också. Och jag tänker bara så här jag satt och liksom så här jag försökte Analysera varför detta sker och, tänkte, och det enda jag kom fram till är att, att de är bara helt enkelt ovilliga För det är liksom inte riktigt så att man kan dra argumentet ja, men det är många länder, då, i det är väldigt många människor som pratar franska. För att det enda jag tänker på är då bara, borde de inte då liksom översätta alltid till mandarin också då, liksom på OS-invigningen? I och med att det är liksom en, men, eller en miljard människor, liksom. fast det lär de göra på i Kina till exempel, då måste de ha någon överdubbla typ. Det så jo, det är ingen tvekan. det vet inte tillräckligt många människor som kan engelska i Kina ännu. Nej, men det vet jag väl. Men grejen är att de, de, de, det är ju inte så att man hör det från i London liksom. Det var ju inte så att någon sa där liksom Ja, och nu kommer Sweden till exempel och sen så drar en man drar översättningen på mandarin utan de sa ju det på franska. Och en så sådär det är en gammal sådär tävlingsgrej som de alltid har gjort också. Det låter, det låter lite seriöst när man hör det. Vet? Ja, ja, det är Så här. Först Körsvans? kommer på franska, sen kommer det på franska. Då... Det, då, är det, då är det tävling liksom. Då är det har hållit det på Eurovision Song Contest med, För annars skulle det bara vara en total fars. Det är det enda som hållit äh, seriöst. De, det seriöst Det Det är sånt faktiskt Tar de bort det, de det ja. så alltså, upphör det och vara Det kanske är den sista liksom, utposten ja. Om att det liksom är <laughs> någonting att ta på allvar Ah, ja när man hör franska så är det liksom, då, då, är, då är det stora evenemang, det är allvar och det är seriösitet som gäller om man det. Ja, det är precis det, det är ju det som är grejen, det är därför de, de har alltid gjort det, de gör det fortfarande det är därför, de ska inte börja göra det med tyska nu, liksom, istället Nej, för jag, jag satte och funderade på tyska också, för jag tänkte, jag tänkte så här, ja men fransmän kanske, frankrike och ja, de kanske dubbar väldigt mycket film och sånt typ. Men så nej, där, tyskarna är ju det är skitmycket där det finns liksom, till exempel, en pryderbarsch Ja, ah, jo, jag vet. Men det finns ju liksom en brud vars, vars hela hennes jävla business är ju bara dubbningen till Angelina Jolie, liksom. Eh, så att hon är Angelina Julies rust, liksom. Eh, och då tänker man liksom att, men de dubbar ju inte till tyska direkt. Men det skulle låta så jävla fult på något sätt. Acht. <laughs> det är liksom så här. Eh, såhär. Germany. Deutschland. Ja, precis. Ja, franskare <laughs> låter ju lite finare då. Det är ett väldigt fint språk. Typ. Ja, men... ja, ja. Jag, jag håller med om att det är fint språk. Jag, jag skulle lära mig franska. Det, jag ser inte att det är fel språket i sig. Det är bara att, det känns som att det är liksom så här en slags mentalitet som liksom sitter kvar i deras ådre typ. Att de aldrig kan liksom på något sätt lära sig eh, det språket. Men det var också bara för att det, det som tippade lite var ju också att jag strosar runt på avenyn i jag för eh, några veckor sedan. Och så kom det ett, ett, vet inte, ett franskt par som för, ville fråga mig om vägen till ett ställe typ. Och så började jag prata engelska med dem. Och de var så här: ah, typ, nej, nej, nej. Vi förstår inte engelska. Och då tänkte jag bara så: här, men herregud alltså. Alltså, ni kan, inte, ni kan väl inte gå. Ni kan inte komma hit och tro att alla pratar franska liksom. Det är liksom. Ja, det är ju det är, det, det är ju konstigt det är klart Men då, då får de ju jobbigt att hitta någon som franska med dem i Sverige får Ja, får vi... på ett tag <laughs> Ja Det var typ det jag tänkte också bara. Alltså det kommer hit och så ska det ju be, Vill du be om vägen men det fattar knappt Några knappt meningar i, På engelska liksom Nej men de, de tar ju det språket om de, de kunde ja, de ju inte engelska men, Ja liksom Hade de kunnat engelska så hade de väl Frågat på engelska Liksom. Det, är jo, de, det är inte som att de i enlighet kunde engelska men vägrade prata engelska. Nej jag vet men det känns ändå som att, som att det är liksom, om man är ute och är turister så känns det som att det är ganska lägre att kunna engelska på något sätt. Eller, eller mm. förmedla på något annat språk med franska. Men det är inte som att du går och lär dig ett, språk, ett nytt språk innan du ska åka till ett annat land. Du, du skiter ju det och kör på liksom bara. Det finns också en flip till det där: Det är ju att uh, jag pratar med en... När han hade en klasskomst som var från Irak. Och han tyckte det var så svårt att lära sig svenska på riktigt. Dels för att. Eh, folk börjar bara prata engelska med honom hela tiden. Alltså du får aldrig öva på att prata svenska. För folk insisterar ju på att prata engelska. För det går smidigare bara. Så du får aldrig öva på att prata svenska. liksom. Det är... Och sen en annan grej är att. Eh, vi vi kommenterar inte när man säger någonting fel. För att det är, så, det är så mycket som är fel. Och då säger ju inte vi. Vi är inte den typen av folk som håller på att påpeka små fel När folk säger små fel liksom. Så att de, de felen får gå liksom, Orörda typ. Och det är, då, det är då du menar att de får den här eh, då, Jag skulle säga då är det, Om du drar till Frankrike Då är det ju immersion som det heter Då är du exactly. inne i franska Och pratar franska Det blir väldigt svårt i Sverige för att Folk kommer bara börja prata engelska med dig. Vart och, vart ja, men det, det vill säga i och för sig sant. Det är du säga, Jantelagspentel, det Nej, vi påpekar inte att han eh, kör, kör grammatiska fel le, tätt, liksom, utan nu. Det är snarare också det här att vi är så stolta över vår engelska. Så, och, om, den, om den andra kan prata engelska, då, då vill man ju plocka fram att ah, nej jag okay, kan prata engelska. Alltså, alla har en liten stolthet att de kan prata engelska. Typ. Och det, och det är man också sugen på att göra. Liksom. Jo, för det är att jag tycker, jag tycker Sverige är så här. Alltså vi, vi är stolta över att vi kan prata engelska. Men det känns också som att vi eh, alltid kommer till en situation där det typ syns socialt. Eller liksom typ på say, tv och sånt. Så det låter det så jävla dåligt på något sätt. Det är så här pinsamt dåligt i engelska överallt. Vi har ju inte vår egen dialekt riktigt så när vi... Jag tänkte på grejen vi satt och kollade på 24 24, massa sånger jag och min bror och min farfar. Och så kallar vi ju så kallar vi ju Jack Bauer för Jack hela tiden. Jack. Ja. Man gör ju det alltid. Man, säger, man sitter och säger Jack liksom, Jack. Och så man kallar honom för Jak egentligen. Jak Bauer hela tiden. Då måste ju då reagera på mycket om de hör det egentligen. Ja. Adagligen. Ja daglig. Ja. Hur för Jack i Sverige? vart det går. Men ingen kan ta ditt namn verkligen. Typ. Jag trodde att du skulle dra den Hibluden. he okej. Okay. Ja ah, nej. Det var ju bara ett skämt dock så. Ah, okay. oh, <laughs> Ja okej. Ja hon. Jakob Bauer. Det är ju kanske inte, inte riktigt det som man skulle vilja höra när man går runt på stan liksom. Det är inte lika stenhåll. Det är liksom, Hej! Du är din Jak. Var det ett skämt alltså att din far hade sagt Hibluden? Ja, nej men halt här bara. Hibluder i bluden och så börjar gamla direkt och så bara hibluder. Och så börjar ju bara skrika he det. Hibluder. Okej. Beklåra, förklåra. Förklara, eh, förklara. förklara jag. Det var en någon slags var, eh, liksom en stor, det var en Aaron heter karaktär, han är presidentens livvakt eller något. Och så var det en jättestor eh, eh, liksom Gunfight fighter då typ. När han äh, sköt någon tank så att de sprängde sig något. Och då sa farsen bara, hibluden, bluden Och sen började jag säga, För han insåg att det, var, att det var helt fel liksom. Så här började man säga svika. Kul att sitta på skolan. Så Så jävla alltså. så gälla inne i skiterna också. Ja, men det, det, det tycker vi alltid är roligt att sitta och hypea upp galenskapen. För 24 är ju bara ett tal galenskap. Ja, ja. Det är väl det. Jag jag tyckte det, där det där tyckte jag var, var väldigt roligt. De gjorde den någon slags jag ska säga, eh, parody comedy grejer av det på den här, den här filmen är, 21 Jump Street. När de gör den här och eh, den ja. Oh. Där fortkörningsscenerna, du vet, när de åker runt med bilen och allt. Och så så ja, det sprängs det sprängs aldrig. Nej, precis. Det händer de här klassiska stereotypiska sakerna typ fast det sprängs inte. För att, så, för att det gör ju inte det på riktigt liksom. Eh, och det tyder ju också jävla roligt på något sätt. Hela den, eh, hela den scenen. De scenerna var så jävla roliga på något sätt. De bara förväntar sig hela det att det ska sprängas upp. Typ, och så bara. Nej, det gör jag inte det. liksom. Totalt jävla. Ja, ja. Ballongen bara pyser ut. Jag, jag ska inte Jag grät på planet åt den. Det var nog en blandning med vad planet hem. Jag var nog ganska trött också. Men när, och det var liksom kulmen när han höll på. Och jucka med batongen där. <laughs> Okej. Okay. Om vet. Han, Jag han kommer har inte ihåg typ. det är, de, går, de tar den här drogen. Så de är ju eh, liksom trippade. Ja. Ja. Eh, så, så han skulle vara den snabbaste. Eh, han skulle vara någon slags eh, trackstar. Jonah Hill då. Ja just det. Och så ja. håller Ja. med just och, det. och <laughs> kastar och så. Jucka med den och sånt där. Det är en penis Vad sa du? Det penis penis betörn något. Den där läraren Fattar inte eller att de trippar Det visar sig sen att han är The bad guy, det spoiler man yeah. Du spoilerar oh. ju filmen lite men en jävligt yeah. skön rulle Jag starkt att se den Väldigt otippad tyckte jag faktiskt för att jag trodde typ att det skulle vara Typiskt popcornrulle som jag skulle eh, Gå igenom När jag käkade typ Men det var faktiskt betydligt underhållande än Så det var faktiskt Det så den, den rekommenderar vi starkt Ja, och just det Ska vi spoilera ännu mer? Nej. Kan vi. Jo, ja, nu kan du ju lika gärna, gärna spoilera på ju, här Han får ju kuka avskjuten och så försöker han plocka upp den med munnen på slutet Det är roligt Åh <laughs> oh, gud, ja Okej, okay, men äh, ni Ni hängde ju på äh, vet han, äh, Kusten för några år sedan Hur var det? Jag vet ju ingenting om det Jag var ju inte med som, som alltid då men, ja. men vad får du inte med för? Alltså? Ja för att... Ja nej, dels Men alltså grejen var ju att <går> När jag fick reda på schemat sen i slutändan Så alltså, var jag ju väldigt glad att jag tänkte hängde med I Och med att jag skulle ju då få 24 timmar att eh, Att kunna göra någonting För att ni drog ju skitsent på kvällen Och ni kom ju hem skitsent På, eh, på söndagen liksom Och jag började jobba på söndag så att jag Jag skulle aldrig hinna liksom Jag, i jag var ledig torsdag till lördag det fanns liksom ingen tid helt enkelt, så, att, eh, så det blev skitsamma helt enkelt. Men eh, jag hörde... Vad ja, vad där? gjorde vi? Vi dansade i en taxi och vi dansade till ett Rolling Stones coverband. Och blev tillsagda för att vi var för glada. En gubbe fick a En gammal gubbe, Ja, en gammal gubbe kanske inte, men en 40-årsåldern. 40 alltså var det, var det så att... Eh, ni var glöda, liksom glöda, nu går ni på droger, liksom. Är det var den idén då klickade ur sig? Typ, eller? Nej, utan hans fru satt och kollade på oss. Och sen gick, ställde hon sig upp och sa till oss. Jag vet inte vad hon sa, men... Då... Då ignorerade jag henne totalt och fortsatte bara. Och sen vände hon sig till vår kära vän, Scholz, till Sandelin. Och då... Vet jag inte vad han sa, men... Och sen vände han sig och sen... Gjorde han något glatt ansikte åt hennes man? Och då drog han fingret åt oss. Okej. Ja, jag tror du kanske att det är. The rag. Ragga lite. Jaha, tror du att det var så? Ja, kanske. Ja, det såg kanske med fru var i fred. Ja, så kanske bra. Vad då? Vi bli gangbanger av er Det I det andra. Vi måste ha tror Okej, så ni dansar in Det låter som någon Håkan Hellström-låt Ni dansade in i taxin Ni dansade ut där så där ramlade vi ut så vitt jag vet Nej men taxichauffören frågade direkt När vi kom in i taxin Gillar ni Ronny och Ragge? Och började oh, spela och Ronny och Ragge han På jättehög och volym typ. <laughs> Okej <Okay>. Och <laughs> så satt han på det på jättehög volym Och sen dansade vi i Bak på taxen där, i en sån här mini taxi. Äh, mini -taxi. Ja, alltså mini det är någon, någon millisekund är jag lite utsaltad <laughs> över att. Ja, det gäller väl och Ragge, såklart. Äh, men sen, äh, sen börjar vi badas. Ja, alltså det var. Är, är det för att vi har någon slags väskodsdialekt typ, Jo, då? det måste vara intrycket han fick oss. Och så drar han på den här, vi träffade. Jo men vad fan han hade, han hade och... i högsta hugg för han åkte på på en sekund. Han det, måste det, att han hade i, det måste vara varit den han hade i stereon. Han gillar det själv också. Ja, ja. Det var, det, det var nog snarare så att det inte var så att han hörde på eran direkt utan han ville bara höra om och här, och bara drog ja, till direkt. Kanske. Du Har du hört ja. snälla så, röra söta Anna, den, den låten? Det har jag nog hört i när jag var typ åtta eller något sådär. Ja precis. Det, var, det, sjuka, det är sjukt att de vänder sig alltså det är bara barn som gillade dem. Det det var Ja, det är helt sjukt. Tänk, tänkte de tänkte de att liksom eh, ungdomar skulle tycka det var bra typ. Alltså det är knappt du du är för gammal för dem du är 13. Då då måste du ju må lite illa om Då kan du ju inte riktigt säga att du tycker det är bra liksom, längre. Alltså jag vet, alltså jag vet inte vilket jävla Eh, grupp människor de vänder sig till Det var misstag så träffar de bra med barn tror jag, För att de är lite fluriga ja. Fredrik Granberg har en sån stil, han är lite kiss och bajshumor Och då blir det roligt i alla fall typ. De har lite, eh, lite häng och sådär Men då är det samtidigt roligt Att de träffar den här Anne i och sen så eh, Hon verkar inte bry sig att de två var två Och sen har oh. de så pratat om hur de pökar Hän och sånt där Så de gangbangar De, de pepigar är konstant <laughs> Det är det bara de som oh. lyssnar på oh. musik. För det blir väl det, tycker vi, säga att liksom, är inte det verklighet väldigt fel på <laughs> åldersgruppen då som lyssnade på det här skiten. No, eller tittade på det För att det snackar om pöka och allting. Det var lite som när man eh, När jag liten och tyckte liksom att vet inte, han den här Jutborgska snubben du, som sjunger om eh, Glenn och Gunilla och Vad heter han nu? Björn Rosenström. Att det, det är också så här. Tilltalar väldigt mycket till när man gick i sexan typ Ja fast det tilltalar lite äldre barn Det, det, det är det jag med också. det där är att jag hörde jag vet, jag vet folk som tyckte det var Jag vet folk i gymnasiet som tyckte det rosa, så det var skitbra och, Ja bra det vet jag också Men då må jag lite illa alltså För det, det är men... så jävla dåligt Alltså ja, det enda det som är roligt med det Det är att det är så jävla dåligt Så man ska kunna sitta och garva åt det Nej inte så det är. Det går inte det heller det, det, går, det går inte. Det, it's too much now. Virtual Voices det går att åt. Det är lite ja. mer skönt är det, men, det, men, det, ja, men det är ju lokalt. Men det, det massa... känner väl knappast någon till nästan. Nej. Ska jag säga. Det är mer ett lokalt band. Ska vi säga så. Oh, det, men, är det, otroligt, äh... det är ett lokalt band. Skada kanske. Ja. Men bra är de. Vi passar på att tipsa om min syster bär mitt barn. Syster bär mitt barn heter den på mitt barn. Nej, Parentes, jag hoppas att det blir en pök vill jag backa med i Det är helt enkelt inte. Systerbär på mitt barn. Ja. Det, jag tror de har någon obskyr typ 1.0 HTML-sida på Intrawebben. Mm, de finns på Spotify också. Finns de där? Ja. Och undrar om de får cash för att folk lyssnar på dem. Inte mycket. Skulle jag gissa på. Kan inte tänka mig att de får en speciellt mycket myckelvallist. Ja, det ska det vara. Ja, det ska Skal det vara. vara. Ja, det ska de Det ska de ha. Det ska de ha. ha. Eh, Medan eh, ja, de här veckorna som har gått så har ju faktiskt min morsa kommit eh, ner till mig och hälsat på med min syra faktiskt. Eh, från eh, Örnsköldsvik tror jag de. Har oh, du en syrra? Är det en stora syrra eller? Nej, nej, nej. nej det är en lilla syrra. Är det Visst en hel syrra eller en Nej. Jag visste bara att jag en bror. Ja, men det är samma sak som att jag inte vet att Vincent tar en bror också. Ja. Det är jo, men, det, längre det, men då, det vet du ju. Men det är ju bara att du alltid ska genomsnittas med att säger att du inte vet det. Nej, men seriöst. Jag är helt jävla ärlig när jag säger att jag glömmer av att du har en bror. Mm, ja, ja, du vet ju så vet du om det. Men... På något jävla sätt så gör jag väl det. Men alltså, jag blir ja. alltid lite hur gick, hur, hur gick det då, Wille? Uh, jo, det... Förvånansvärt så gick det bra för en gång skull. En ganska rolig grej var ju till exempel att jag fick reda på att min morsa inte kan åka i, jag, i rulltrappor. Vilket jag tyckte var väldigt roligt på något sätt. Varför inte det då? Är det någon slags fobi eller? Ja men typ. Så jag antar att min, mina liksom fobier är lite från henne. Eh, från min, den sidan då helt enkelt. Men jag tyckte ändå, jag satt och liksom diskuterade lite där med henne. och tyckte det var en ganska rolig temat att liksom så här hon, hon har inget svårt som helst att äh, åka hiss. Men däremot rulltrappor, det var, det var typ det värsta som finns typ. Och den är det satt och typ så här, bara, Alltså hissar, om de går sönder så kan ju de typ bara ramla ner och döda typ. Men rulltrappor stannar ju bara. Så ja, ju... det kan ju inte hända någonting i rulltrappor i princip va? Nej, Nej, Jag vet inte vad skulle kunna hända. Någon tappar en portfölj framför dig eller något. I huvudet var det så att du ramlar bakåt typ. Nej men att man, ja, ramla bakåt eller alternativt typ att man fastnar med något skosnör och sådär. där. Det kan vara farligt Men, det, ha ha jag i, men det, har jag, det har jag gjort. När jag var liten fastnat med skosnören i rulltrappor. Men det kan vara riktigt farligt mm, liksom. Trappor. Det kan vara riktigt farligt för gamla människor. Ja. Ja. Jo jo men det är ändå tänker jag tänker liksom, ifall det händer något. Alltså förutom att man fastnar då om man bara går på liksom och det stannar du börjar man ju bara gå liksom som en jävla trappa det är, ju inte, det är ingen hiss liksom Förstår du mig tänk här ja. uh... Jo en, en hiss är ju ganska kanslös såklart Jag tänkte så här tänk om Villa du varit med när vi den där en gång vi fastnade i en hiss eh, i i, um, i Vincents stad och så satt vi fast där ja. vi, vi skulle ut eh, och så satt vi fast i en hiss i i ja, en timme i alla fall så satt vi nog fast och vi tyckte det var askul. Det kom en snubbe det, till vår räddning. Det var en liten glipa fast man kunde inte riktigt klämma sig ut. Eh, Nej, liten, det var 10 cm glipa kanske. Ja, och så såg vi till vår räddning kommer en snubbe med någon slags absolut tröja som har massa olika absolut på sig på nästan. Ja, kom till vår räddning liksom. Det, det var det roligaste vi sett den gången. Men det hade inte blivit lika roligt för du hade nog eh, Typ och haft, <laughs> jag vet inte, jag vet, jag vet, nej det tror jag inte Alltså jag har inte, jag har inte problem och... Jag är ju fastnat det i sörut då, Inte för att det var i någon minut bara så här. Alltså jag tycker inte det är så alltså, så farligt I sig Det enda som jag skulle tycka var jobbigt är liksom, Ifall man bör gå på toaletten Det är väl det som är problemet Att sitta fast i 20 minuter Det är ju inte så jävla jobbigt liksom Absolut tröja, alltså. Ja, jag kommer ihåg den tydligt. Ja. Det var så, det var som så jävla roligt, men absolut. Tröja. Nej, men det blir bara roligt, faktiskt. Liksom. det. Vi, så det, så, det, jag vet inte. det var det var. Det var kul när vi skulle ut och supa och vi var asfulla så kommer den snabba absolut tröjan som ska hjälpa precis. Här kommer vår räddning liksom. Vi har väntat så länge så kommer den snabba absolut tröjan. Lika allt gäller, men här kommer det. Ja, precis. Man kollar liksom ner mellan glipan Och så såg man bara de där olika sorterna Absolut, flaskorna på tröjan liksom bara Och det klassiska är ju då också eh, <laughs> eh, Vad heter det Svansi Sandelin hade ju sms att hans flippen eh, Att Ja ah, nu, nu sitter vi fast där, vi kommer nog dö Och sånt där, för han tyckte det var roligt att hålla på Liksom spela upp det då hålla på, göra en orolig <laughs> Och sen så fort vi kom ut så sa han bara Vi stupar, hej då, heter sms <laughs> Det är, ja, det är en klassiker. Det är en klassiker. <laughs> ja, det är liksom bara totalt jävla. Fuck it, now, nu, nu är vi ute och köra. Mm. Men, är, är inte, det, var, är inte det samma historie med den klassiska pizzakrogen runt hörnet där eh, jo, jo. folk står och eh, väntar i kö i typ 50 minuter på fredag lördagkvällarna för det är enda som är uppe typ. Och så, så käkar man säga: Den världens mest äckligaste pizza du någonsin har sett typ. Mm. för extrema piggar. Så får man pengar. en nyckelpigor på pizzorna där <laughs> Exakt. Också. Det är bara så här konstant jävla äckel, äckelpizza typ. Ja. Men vad fan, vad är liksom om man inte ska ha det liksom klockan tre på kvällen? Det är den typen av stad där det, du inte har så mycket till val utan ska du äta så är det ju där eller. Finns det något annat? Du får inte åka ut Nej, nej det, det finns ju det finns ju bara där. det. Nej, jag vet inte vad utanför staden utanför jag. som är i min borta. Den klassiska macken, ja. Som var, jo. Det var så här klassiskt när man, när man fick kökort. Ska vi dra dit typ en jävla mil utanför ja, no man's land typ. Bara för, mm. bara för att det är uppe ett klockan tolv på kvällen. Och så går man dit. nej bara för att det är uppe dygnet runt. Jag, jag, tänkte bara, jag tänkte bara, jag tänkte tillbaka typ åren då, vi, då du framförallt, Vincent, fick kökort och sånt. Drog vi ut typ till den macken eller, eller hängde vi bara på McDonalds? Eller hängde vi ens på McDonalds? Nej, du sitter där på McDonalds och dricker vatten. <laughs> ja, typ. Jag, jag Nej, jag har väl aldrig hängt på, häng på McDonalds så vitt jag vet. Men Nej, men det hände väl att vi drog... Nej, jag vet inte att du fick det ifrån. Nej, du men jag, tagit, jag, tror vi fick, jag tror vi drog iväg tre gånger, vad jag kommer ihåg, och köpte en jävla McFlurry en gång eh, på McDonalds. Det gjorde vi säkert. Typ, och satt i din bil, typ. Så jävla mm. trist är jag det, det Jag tycker att anonymiteten i det här blir lite spårad så här, nu, det, är så, det är så väldigt så här, för Vi ska ja. se vilken stad det är Men det, det, kanske, det kanske är bra det Kanske blir intressant så kan man få pussla ja, men... ihop det man vill Det är en stad med en häss Och nära det så är det en, Så är det, finns det en fyllerkäk Och en mil utanför Finns det en mark. exakt Som uppe och... tynglet runt och så finns, så finns det här, så finns också ett McDonalds. Ja, ett finns det. Ett McDonalds. Och eh, om man lyckas pussla ihop det och skicka ett mail till oss. Eh, så kan ni vinna en t-shirt. Ja. ja. Med absolut eh, flaskor på Ja, ja det, vi lovar ut det. Vi måste köpa en så. Vi, vi, vi kan ja. dära, för vi, det är tveksamt att vi har några lyssnare. Så vi kan liksom dära. Vi nämner inget i det här utan om någon bemodar och lyssnar på det Och kommer så här långt in och hör detta så kan de få en gratis absolut inte shirt Vi köper den skickar den Ja, ja men, men alltså, vi kan väl helt enkelt lova alltså, så, så länge det är det folk som i vår umgängeskrets kan vi gå med på Så alltså, Sandelin som jag vet lyssnade på den här Eh, podden bland annat. Han kan ju inte göra det för han vet ju direkt. Nej, han men var ju då, det, då är det ytterst fel. att det finns någon lyssnar. Men det är bra, då tjänar vi ju en t-shirt podd. <laughs> Exakt. Men vi kan lova att om, om någon lyckas lista ut eh, staden eh, vars eh, anonymitet är eh, väldigt högt rankad i den här podden. Eh, om man lyckas lista ut det och skickar en mejl till eh, gmail.com så kan ni vinna en absolut t-shirt. Jag kanske får lägga upp det, det... som en bild till podcasten. Jag vet inte jag vet också, det får jag se kanske. Ja, det, men det, det lovar vi. Och säger ni pojkar? Ska vi ta och fjöla av den här podcasten kanske? Vi fjölar av den Ja, det kan vi väl göra. Vi kan väl fjöla iväg på nya ärendet i Ja, men det gör vi alla. Nej, men vi fortsätter vidare vi, nästa vecka och nästa vecka och så nästa vecka. Vi säger tack så mycket. Ja.